Basme în limba română Cavalerul peștilor Odată ca niciodată, într-un regat îndepărtat, trăia un tânăr pe nume Ralf. Ralf era un om de treabă, dar mereu avea ghinion. Făcea tot ce putea să câștige bani pentru traiul lui și asoției lui, dar asta era mereu un chin Trebuia să facă diferite munci ciudate pentru oamenii din satul său, Pasadena Într-o zi, Ralf era la lac la pescuit Sperând că va prinde destui pești pe care să-i vândă la piață și să-și hrănească familia Dar după ore și ore de stat pe mal cu undița în mână Ralf a reușit să prindă doar gunoaie care pluteau la suprafață N-am reușit să prind nimic ce îi voi spune soției mele? Era pe punctul de a renunța și de a pleca acasă, când a auzit un strigăt de durere. Ce-a fost asta? Ralph s-a întors și a văzut un pitic cu barba foarte lungă, prinsă în rădăcina copacului. Ralph a fost surprins de pitic și nu știa cum să reacționeze. Ajută-l pe Tony! Barba lui Tony e agățată de rădăcina copacului! Sigur, dar unde este Tony? Eu sunt Tony! Piticul Tony a, a, Da, sigur, stai să te ajut A descălcit cu mare grijă barba piticului din rădăcina copacului Pentru că m-ai ajutat, voi face ceva pentru tine Spunând asta, a scos din buzunar o piatră strălucitoare și a dat-o lui Ralf Ține minte, oricând... Brusc, au auzit un lup care urla Oh nu, un lup! Trebuie să plec! La revedere! Dar, Tony, ce să țin minte? Ralph l-a privit pe Tony fugind și dispărând după copaci S-a uitat la piatră Strălucea și avea culoarea mov Poate e o piatră prețioasă O voi vinde la piață Până atunci să văd dacă pot să mă... A pus piatra în buzunar și s-a așezat din nou cu undița în mână A așteptat, a așteptat tot n-a prins nimic Pierzându-și speranța, a spus tare Aș vrea să prind un pește mare De îndată ce a spus asta, un pește imens a aterizat pe mal Mai mare decât râul însuși N-am mai văzut un pește atât de mare Aș putea hrăni un sat întreg cu un pește de mărimea asta Dar cum îl voi duce acasă? Ralf s-a gândit că, dacă ar putea să-și pună încă o dorință imposibilă... Aș vrea ca peștele să mă ducă el pe mine! Și voilà! Peștele a început să se miște. A alunecat sub picioarele lui Ralf și a început să sară spre Pasadena, ducându-l pe Ralph în spinare ca pe un călăreț. Ralf a început să creadă că piatra ar putea fi o piatră magică. Au mers mai departe. Satul Pasadena dădea înspre frumosul castel al regelui Monaco. În întreg satul erau zvonuri despre rege, regele Monaco și familia lui. Se spunea că regina a fost veselă și mereu râdea și se bucura oriunde mergea. Regele o iubea pentru asta. Într-o zi, când regina a murit brusc, regele Monaco a devenit atât de trist încât a interzis râsul în tot castelul. Regele Monaco avea o fică, pe nume Viola. De când a interzis râsul, prințesa Viola s-a oprit și ea din râs. Era frumoasă și elegantă, dar fără râs, părea fără viață și tristă. A trăit atât de mult fără să râdă, încât acum nici nu mai știa să râdă. Regele Monaco și-a dat seama de greșeala lui și a decis să încerce să-și facă fica să râdă. Au fost chemați toți clovnii și comedianții din regat, dar niciunul nu a putut să-i smulgă măcar un zâmbet. În cele din urmă, și-a chemat ministrii și înțelepții pentru a-și căsători fica cu unul dintre ei. Orice bărbat care o poate face pe fica mea, prințesa Viola, să râdă, va fi răsplătit cu 50 de milioane de monede de aur și o va lua pe Viola de soție. Bărbații au fost încântați să audă asta, între timp, Prințesa Viola stătea plecată pe fereastra de la dormitor, când a văzut ceva neobișnuit pe strada de sub geam. La prima vedere, părea să fie un bărbat care călărea un pește imens. În curând, a fost evident că era un bărbat călare pe un pește imens. Prințesa Viola s-a frecat la ochi. Era de departe cel mai ciudat și mai nostim lucru pe care l- văzuse vreodată. A izbucnit în râs. A râsat atât de tare încât râsul ei a fost auzit în tot castelul Regele Monaco, stând în sala tronului, a auzit cum râde fica lui Trebuie să fie Viola! În sfârșit, cineva a făcut-o pe fica mea să râdă Regele s-a dus de îndată în camera ei Ce s-a întâmplat, Viola? Ce te amuză așa de tare? Ținându-se de stomac în timp ce continua să râdă, Viola a arătat înspre fereastră. O, oh, tată, nu mă pot opri din râs de străinul ăsta care e călare pe un pește în loc de cal! Oh, sunt îndrăgostită de el! Regele se duse repede la fereastră și îl văzu pe Ralph călărind un pește uriaș, și început să se amuze împreună cu Viola Dar bucuria de a-și auzi fiecare care pentru prima dată S-a stins de îndată Căci regele și-a dat seama de promisiunea pe care o făcuse Și-a trimis oamenii imediat să-l aducă pe străinul Care călărea un pește la castel Vreau să-l cunosc pe omul ăsta Ralf a fost adus în fața regelui Care este numele tău, domnule? Ralf, măriata, locuiesc în satul de lângă Pasadena și ce mai faci în afară de a călări pești, Pei Păi, Măriata, pot să și prind pești și uneori îi vând la piață. Vedeți?" Oh, un țăran! De mi-aș fi putut imagina consecințele deciziei mele!" Ce decizie, Măriata?" Regele Monaco i-a explicat lui Ralf totul. Ralf era încântat. Nu-mi lași de ales!" Va trebui să te însori cu frumoasa mea fică! Ralf zâmbi! Nu doar că regele avea să-i da 50 de milioane de monede de aur, dar trebuia să lase să se însoare cu fica lui! În aceeași seară, regele Monaco s-a dus la fica sa, Viola, pentru a-și reconfirma decizia. Ești sigură că vrei să te măriți cu el? Nimeni nu m-a mai făcut atât de fericită până acum! Nu-mi pasă câți prinți, regi, conți, duci îmi pui în față! Nu mă voi mărita cu nimeni decât cu regele peștilor! În plus, ai promis că cine mă va face să râd, se va căsători cu mine! Neavând altă soluție, regele Monaco l-a invitat pe Ralf să stea la cină și să înnopteze la castel. Ralf și Viola s-au cunoscut și s-au îndrăgostit pe loc. Dar regele Monaco era mai puțin încântat de toată povestea asta. În timpul cinei, regele și-a dat seama că Ralf era incredibil de banal. Cum mânca... Cum se îmbrăca, cum vorbea și apoi manierele. Niciun rafinament, nicio eleganță. Asta l-a îngrijorat foarte, foarte tare. După cină, s-a dus la primul ministru, Milman, care era sfătuitorul lui cel mai apropiat. Nu-mi pot încălca promisiunea, dar nu pot lăsa pe fica mea să se căsătorească cu acest așa zis rege al peștilor. Așa că las problema în seama ta. Fă ca nunta asta să nu aibă loc. Fă orice trebuie să faci, dar salvează-mă din situația asta. Nilman s-a gândit o vreme și a dat din cap. Regele Monaco a fost foarte mulțumit, căci credea că prim-ministrul va rezolva situația. Ceea ce nu știa era că el avea de gând să oprească nunta prin alface dispărut pe Ralph din Pasadena. În noaptea aceea, gărzile lui Nilman s-au strecurat în camera de oaspeți în care dormea Ralf. L-au legat și l-au pus într-un butoi pe care l-au închis bine și l-au aruncat în mare. Ralf s-a trezit când și-a dat seama că avea să se nece și a pus imediat piatra strălucitoare la lucru. Aș vrea ca butoiul ăsta să fie o barcă! Butoiul a crescut și a crescut până a devenit o barcă mare. Aș vrea ca barca asta să mă ducă înapoi la Pasadena. Și în clipa următoare, barca a pluti în aer, iar Ralph era în drum spre casă cu un zâmbet încrezător pe față. A doua zi dimineață, când s-a aflat că Ralph lipsește, Viola era devastată. Ah, Tată, singurul om de care m-am îndrăgostit a dispărut! Găsește-l, căci nu pot trăi fără el! Regele Monaco s-a rușinat. Căutările au început de îndată, dar nici urmă de Ralf. Regele Monaco era agitat și îngrijorat pentru fica lui. Ce ai făcut? Unde este? Trebuie să-l aduci înapoi! Maria da! Nu pot! L-am închis într-un butoi și l-am aruncat în mare! Ce ai făcut? Cu alte cuvinte, am scăpat de el. Eu, eu nu te-am rugat niciodată să faci așa ceva, dar nu credeam că e destul de potrivit pentru fica mea, dar cu siguranță n-am vrut să-i pun viața în pericol. Ce e cu tine? Regele Monaco era acum profund îngrijorat. Neștiind că Ralf e bine, s-a dus imediat la fica sa să-i mărturisească tot. Ralf a ajuns în port triumfător. S-a dus apoi la iubita lui și a spus totul. Regele Monaco tocmai ce a ajunse să-i spună totul fiicei sale și a fost șocat să-l vadă pe Ralf în viață. Tata, Cineva nu se bucură că mă mărit cu Ralf! L-au aruncat în mare! Trebuie să afli cine e, căci un act atât de rușinos nu trebuie să rămână nepedepsit! Regelui Monaco i-a fost foarte rușine pentru ce făcuse. N-a mai putut să țină secretul și a mărturisit imediat totul lui Ralf și Violei și le-a cerut să îl ierte. Cine sunt eu să te iert, măriata, Vreau doar să spun că sunt îndrăgostit de fica ta și că vreau să o iau de soție. Asta este tot ce vreau. Regele Monaco a fost extrem de impresionat de Ralf. Le-a dat celor doi binecuvântarea sa. Nunta a avut loc chiar în acea zi. Nilman a fost alungat din regat, iar regele Monaco i-a oferit lui Ralph jumătate din regatul său. Mulțumesc, Maria ta, dar nu-mi doresc regatul tău și nicio altă bogăție din lume. Și de îndată ce a spus asta, s-a trezit într-o colibă mică. S-a întors în prejur și a văzut că soția lui dormea lângă el. A fost cel mai ciudat vis din lume.